Один. «Антоне, це ти?» Постать без чітких контурів кивнула головою, і Тереска знову заплющила очі. Дико кололо світло. Пальцями вона розчепірила повіки, зойкнула від яскравого проміння і знову зажмурилася. Біль стихав. Хтось присів поруч. Тереска спробувала пригадати, що ж такого небувалого відбувалося кілька секунд назад. Стається щось геть потойбічне. «Ми вже крапали?» «Ах, ми вже крапали!» – згадала Тереска і зітхнула. Їй захотілося плакати. Щойно вона знаходилася всередині загадки, а зараз... Сара навіть не пам'ятала, в чому ж полягала приваба тої загадки, яку вона виділа. Хоч убий не пригадала би. Залишилося хіба враження чогось страшенно потрібного. Якщо пояснити на прикладі, то вона почувала себе так, мов би на секунду осягнула, як наяву можна літати. Але вже наступної миті все забула. «Ти виділа плазму?» – спитав Антон. «Кажи, виділа? Ні?» Перед очима у неї пливли мокрі плями, де де відторочені пекучими зрізами світла. Точно пам'ятаю, що виділа. Ого, навіть зараз, коли згадую про неї, трішки ніби наповнююся нею. У тебе нема такого? Слухай, а де цей, другий? Буба? А, Буба впав у кому? або в апостроф, по-любому затягнуло десь його далеко-далеко, образно кажучи, на край книжки. Ну, ти розумієш. До її вух долинуло черкання сірника і звук припалюваної цигарки. Запахло димом. Тереску вивернуло спазмом, довелося переборювати. Антонові губи з тихим звуком розліпилися, і він заговорив. «Ти виділа плазму?» – спитав Антон. «Кажи, виділа? Ні?» Тереска кивнула головою. «Виділа? Ну і як? Сильно?» «Ох, сильно! Навіть зараз, коли пригадую собі, роблюся іншою. І чим більше пригадую, тим більше наповнююся, тим більше інакше. І зауважую більше буквально на люту. Але згадати повністю не можу». А де цей другий? Буба? Е, Буба впав у кому. Ну, чи у крапку. Про таке, кажуть, погорів на пунктуації? В архе багато пасток. Буба прийняв плазму надто особистісно. Тому його й затягнуло далеко-далеко, десь аж на сам край книжки. А шкода був без нього колоритний персонаж. А тепер бовтається десь не бурак. Недоречний, як до паска рукав. «Ну, але нехай!» До її вух долинуло черкання сірника і звук припалюваної цигарки. Затягнуло димом, губи Антона розліпилися, і він заговорив. «Плазма діє на нас, як атмосфера на метеорит. Коли той влітає в густі шари, практично повністю згоряє. Зате уламок, який падає в море, набуває нечуваної моці. «А буба твій пух!» Зненацька Тереска зірвалася з місця. Щойно вона пережила диявольський реалістичний малімон. «Як ти це зробив?» Вона закліпала очима і обмацала лице. «Сон чи ні?» «Сон це все чи ні?» «Що зробив?» «Ну, ти так тмухнув! Пух!» А мене, як пір'їно в порохотях, засмоктало. Башка, пуф, як хлопавка. Пру, аж мороз обдер. Тереска розтерла гусячу шкіру на ліктях. У мене мало очі на лоба не вилізли. Дивлюся я на тебе, а тут ти починаєш тягнутися і паф! Хлоп, у шиї трись, у носі хресь, а очі взагалі в боки роз'їжджаються, як у п'яної. І шо? З зацікавленням спитав Антон. «Побачила там щось нове?» «Так, саме, саме. Там є новий фокус. Ти якось розтягнув це, упорядкував. Ти показав мені, де шукати новий фокус для очей. Я не можу це пояснити, але ти взагалі розумієш, про що я? Чи це все малі мони? Ти ніби розтягнув простір, звільнив його від... Виділа. Точно виділа. Сильно. Навіть зараз, коли пригадую собі, як я виділа, потроху наповнююся нею. Роблюся іншою. Навіть, здається, чим більше пригадую, тим більше наповнююся. Тим більше я інакшою. А де цей, другий? Буба? Пу! Буба впав у кому. Задивився у щелину між світами і йобнувся вниз головою. «І де він зараз?» «Не знаю. Певне, далеко-далеко. Десь на краю книжки. Надто м'який для плазми», – пояснив Антон. «А ти? Ні. А тобі не цікаво чому?» До її вух долинули черкання сірника і звук припалюваної цигарки. Затягнуло димом. Тереску ледь не вивернуло. Вона пересилила нудоту. Антонові губи з тихим звуком розліпилися, і він заговорив. Мені це бачиться, як астероїд. Він влітає в атмосферу і майже весь згоряє. Зате уламок, який падає в море, той уламок гартується. Ну, і так далі. Січеш? Ні? А Буба? Пух! Тереска зірвалася, наче з неї щось порснуло. Як ти це зробив? Вона закліпала очима й обмацала лице, перевіряючи, чи не спить. «Що зробив?» «Ну, так дмухнув. Пух!» «І ніби пір'їна вилетіла, а мене ціло аж мороз обдер. Ти мені очі цим ледь не вивернув. Вкидаєшся, про що я?» «Господи, я зрозуміла!» «Що, скажи, що ти зрозуміла?» <гум> «На моїх очах існує постійний спазм». А тобі вдалося цей корч на мить напружити, щоб він попустився. Існує також інший фокус для зору, другий фокус, не тільки прямолінійний. А ти, ти ніби розтягнув простір, звільнив його. «Ах, це вже було, ти вже робив це, ти робив це!»